Wa alaikum salaamu wa rahmatullahi wa <clears throat> Kwanza hawa wazazi wawili ni walifariki mmoja akamtangulia mwingine kisha ndio mwingine akamfuata mwingine ama wamefariki kwa pamoja e Ikiwa wamefariki kwa pamoja kama mfano accident kifo njapo kifo ambacho kwamba aieleweki nani nani, ha, nani hadi mwenzake kufariki basi hapo hakuna mzazi anaeweza kumurithi mwingine yani mke hawezi kumurithi mme wala mume hawezi kumurithi kwa hivyo kila moja mali zao ndio warithi nini watarithiwa na nini na hao vijana wawili lakini kikuwa mfano baba alitangulia baba yao ndiye kafariki akafariki bila shaka atakuwa amemwacha mke wake na hao vijana wawili akiwaacha mke wake na hao vijana wawili basi huyu mke wake huyu mama yao vijana atakuwa na fungo la kuchukua thumuni Thumu ni ya, ya, mani, ya ni mmoja juu ya nane eh, katika hiyo mali katika mali itakayobaki hao vijana wawili watagawana Hawa vijana wawili watagawana na ikikuwa mama alifariki na kawacha mali mama alifarika kawacha mali akamwacha mme wake ambaye baba hao vijana atakuwa amemwacha mme na watoto wake wawili na hawa watoto basi mme atachukua robo ya mali ile itakayobaki robo tatu itakuwa hawa vijana watagawana katikati sasa hapo masala na yule atakayekufa na kikoo atakayona wote atakayekufa mfano kama mwanzo alikufa wote wawili ajulikane nani alitangulia na wote wote waacha mali kwa pamoja pamojaamekufa basi hawa vijana watarithi nini Watarithi mali ya mama yao na baba yao watachukua haki fungo la baba yao watagawana share nusu kwa nusu watachukua fungo la mama yao watagawanya nusu kwa nusu hiyo ndiyo itakuwa Mgao ya nini ya baba na yani mali ya baba yao na mama yao. Kwa hilo yote akataka yani katika ufupi baba akifa Akiwacha watoto mke wake anarithi thumn. Na mama akikufa akawacha watoto mme wake anarithi nini? Anarithi robo. robo. Na hawa watoto wanagawana yale Lakini vile wanavyosema alifariki mama yaani walifariki hawa zozoweli kwa ufupi tuseme washafariki ilikuwa nabidi, inabidi vile tulivyosema hawagawani vile tumetaja mwanzo lakini je wale ule katika kama hawajagawana mali hawajagawana mali bado na huyu mwingine akabatika kawawa kisha akakuja kafariki je anaweza ana haki ya kuchukua fungu lababu. la babu la hawezi kuchukua fungu, fungu lababu, lakini, ha, la babu watoto ndio wanachukua fungu la lakini la baba yao lakini watoto akikuweku wajukuu hawana haki ya kuchukua fungu la babu wajuku wanapokuja wakati baba wakati babu nini wakati e, yani watoto wa huyu babu hawapo kwa hivyo kwa ufupi huyu mtu kikikua mali ikikuwa ikikuwa mali ijagawanyika imejagawa itabidi gawe kwa wale ambao wanastahili wawili tuliotangulia mwanzo lakini hawa watoto wake wawili watakuja kurithi fungu la baba yao baba watapochukua haki yake ndio hawa warithi yani warithi li-dhakari mithlu haddhu thayn si amefariki akawaacha akawaacha msichana na kijana msichana atachukua 1 atachukua times 2 kijana atachukua times, two, times one. yani kijana anachukua mara mbili na msichana anachukua mara moja na mali atakayerithi ni mali ya baba yao wala sio ya babu yao kwa sababu baba alipokuwa na fariki alikuwa tayari ameshawacha watoto wake na watoto ndio wana haki wala babu hawana hawana na haki kama kuna watoto aurithi mwa mali ha, ya baba ya baba yao tu peke yake nadhani nime nimelewa kisha Allahu wassalamu alaykum wa rahmatullahi